Hola, bon vespre. No, bon vespre. Estaràs, estaràs d'acord amb mi, no? La millor entrada des de la refundació del club des de l'any 2007. Eh, què, què et sembla, Carles? Hombre, i jo ara posaria del 2006, 2005... Dels, anys, dels últims anys de segona B, no? Dir. Sí, sí, perquè en la segona B també érem 300 o 400 persones. Eh? O sigui, feia molt de temps que, és que no, no havíem vist tant, tanta gent al camp. Ara bé, també hem de ser realistes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 i que fins que fèiem molt agradable estar en el nou estadi. Uh, l'estadi l'estadi un bon aspecte com tu comentes, però la unió que va ser molt superior a la primera part uh, va tenir el conjunt del Ripollet contra les Cordes i si arriba a entrar alguna de les ocasions uh, de la primera meitat el resultat hauria estat un altre, no Carles? Sí, segur que això sí que ha estat un altre ara bé, llavors a, a la segona part eh, semblava que, en fi, que enfiant Eh, fent algun retoc en l'equip per, per donar més velocitat eh, ja evitant el possible cansament de alguns jugadors doncs mira, no va donar els prits com altres vegades ens hem trobat en aquesta segona volta, que sobretot de que eh, a, a les segones parts moltes vegades però amb els canvis eh, o sigui, fèiem un canvi eh, i acabat eh, un, un partit que estava justet o que estava empatat, llavors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 encara no sabem què és lo que passarà amb els quatre partits que encara queden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 com podria ser el, el, el que dà primer, doncs mira, ja és prou bonic el que dà al eh, classificar-se per pe jugar a la, primera, a la primera catalana. Carles, aprofitant que et tenim aquí, eh, aquest mes d'abril eh, s'han produït diferents efemèlides eh, dintre el club, dintre l'entitat. Una d'elles, eh, la fundació de l'entitat, eh, es produïa aquest passat mes d'abril, eh, s'arribava, doncs, al 92, si no l'ha gerrat, aniversari de l'entitat. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, és veritat, és veritat, i tot està bé, al 25 anys, de què es va pujar ah, efectivament, el dia ah, el 20 la... d'abril va fer els 25 anys de l'ascens eh, segona ah, ah, minició ah, sí, amb sí, aquell sí, mític equip de José Manuel sí, sí. es, Esnalmaner a la Exactament. banqueta i doncs els gratacors, sí. Boix eh, també Joan Duran. Eh, sí, sí, sí, sí. doncs eh, qu quins records tens, Carles, d'aquella època? explica'ns una mica jo ja et diré una cosa, ahir, ahir veient l'estadi, o sigui amb la gent que es creia que, hi havia, que actualment, o actualment inclús amb els deu últims anys en endarrere, de no, els que siguin, eh, eh, pensar que, que, que aquell camp havia estat així quan el Figueres jugava en categories més importants eh, que encara ens trobem bueno, i per sort encara, mira, eh, pues, eh, que ara encara ens trobem a preferents. Doncs imagina't allò, eh, sí, em van venir eh, pues, a la ment, el, el, el que s'ha arribat a viure eh, en aquest estadi de dia la tenim Dius, escolta, d'haver jugat a la segona divisió eh, en fi, a, a mi em va agradar molt, eh, o sigui, veure gent que, que no els havies vist mai eh, en el camp de futbol o en matrimonis que feia anys que és que no els havies vist i això en fi, en fi, em va agradar i, i, i en va venir doncs, a la memòria aquestes aquestes coses tan complicades i tan, tan desgraciades que en, ens va passar quan el senyor Félix ens en van portar al cub eh, a, a fora de casa nostra uh, Carles, oblidem aquestes coses eh, com tu comentes, ara farà 4 anys s'han aconseguit 4 eh, censos de forma i manera consecutiva, esperem que s'enconseguessin més uh, però remunerar aquelles èpoques uh, com, com ho veus, Carles? Uh, creus que és possible? Mireu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 ...que hi a tot el país... ...dius, a, -a, -a, -a, -a on volem anar... Això ja, ...això ja és molt difícil... ...nosaltres l'objectiu... ...ara és eh, la primera catalana... ...que ja l'hem aconseguit... ...i eh, després feu un equipet maco... ...sense estirar més al bras que la mànega... ...que no ens tornin a passar... Eh, ...a factura... Eh, ...els problemes que és que vam tenir... ...i eh, llavors, eh, si es pot pujar... ...a tercera, perfecte... ...i si hem de repetir que la primera catalana per poder pujar a tercera divisió eh, pues, a, a la segona temporada, doncs ho farem allà, ara no ens hem de tornar bojos intentar de fer allò que es feia abans, vinga, si aquest jugador anava fora un altre, no, aquí s'ha tocat per la terra, mirar d'encertar-ho i, i posar-hi aquest aquesta, aquesta monacolla de jugadors juvenils que aquesta temporada Uh, n'hi ha hagut molts i n'hi ha molts que estan jugant amb el primer equip de l'API fer una promoció a, a base dels jugadors que, que tenim i deixem-nos de punyertar eh? fer 3 o quatre fitxatges macos que per la categoria puguin ser o sigui, el suport de tot l'equip eh? Uh, comentes tu, uh, uh, uh, el que comentes doncs és uh, anar subsistint amb la gent de casa, no? I que sí, l'equip estigui que passar, on, sí. on ha d'estar, no? On sí, home, sí. La, la categoria que li pertanyi. Es pot fer, es pot fer el burro com es feia, que llavors resultava que de jugadors de casa amb moltes sort en tenies un o dos. Llavors, un que venia d'allà de Galícia, l'altre que venia de allò que l'altre que venia eh, jo que sé, de Baracot, eh, saps què vull dir? I, i, essa, i sense, sense desmereixer, però jo vull dir que aquí vol equivaldeia això a unes despeses econòmiques que poc hi pots arribar i tot plegat per jugar a la segona B, que de visitants eh, tampoc en venien, en venen més, com ve al eh, Farners, o sigui, ja és un dir que no els que poguessin venir, doncs, eh, eh, jugant a la segona B, doncs, això no ens interessa ara sí si hem de pujar doncs sí, seguirà pujant però l'objectiu és a la tercera divisió això almenys és el que actualment ens hem proposat de la, la directiva més endavant que canvin els temps no sé què passarà però ara actualment l'objectiu és arribar a, a, a tercera divisió Uh -huh. <coughs> i per assolir la tercera divisió què, què cal Carles a la temporada que ve per tornar a encadenar en aquest cas el cinquè a 100 consecutius seria home cal de que la gent ens pogués respondre que que, que, que que tinguessin a fer socis per fer un caliu maco perquè nosaltres eh, intentem que això si sigui a base ja t'he dels jugadors de casa eh, llavors també o sigui que que, que, que hi ha hagi un ambient o sigui, que, que et sentis de l'equip que sigui propi no com abans sí, és el nom de Figueres però eh, eh, resulta que, que estaves en mig temporada i temporada i, i, i encara no coneixies el jugador. perquè no bueno, estaves acostumats a, a veure-li perquè un venia d'aquí de l'altre venia de Compostela i l'altre venia del de Mallorca B i, i l'altre venia ja del Cartago Nova i clar et foties el liu, que escolta, que és que no coneixia i tot plegat, si sí, gastaves els diners i ara la, la veritat eh, el sentiment del cigarenc doncs no era, no, era, no era el que nosaltres estem disposats que sigui uh -huh. doncs uh, Carles Lloberes uh, directiu de la Unió Esportiva Figueres uh, moltíssimes gràcies, gràcies per atendre'ns uh, ha estat un plaer parlar aquesta estonet amb tu i uh, doncs que va vagi tot molt bé i parlem en properes ocasions, Carles. Molt bé. Molt bon vespre. Gràcies, bon vespre.